і рясно обприскував наші обличчя краплинами теплої води. Тільки на березі я помітив, що в мене права долоня в крові. Волосінь, яка тримала гачок з сомом, зісковзуючи з пальців руки, розрізала їх мало не до костей. Леонтій пошматував свою сорочку і перев'язав мені руку. «Не хвилюйся», – заспокоїв він мене, – «вода в десні дуже чиста». Ми її з насолодою п'ємо. Назавтра ми пішли до лікарні, там мені на руку наклали шви. Рани швидко загоїлись, однак шрами на пальцях правиці залишалися ще довго, нагадуючи про те, як я вперше і в останнє в житті ходив на самів. Розділ сьомий. Партизан Гарик. У квартиру Вадимового батька, полковника, що жив над нами, переїхали нові мешканці. Літня жінка з двома синами. Певно, та жінка мала якісь особливі заслуги, що їй надали таку велику житлову площу. Невдовзі стало відомо, що вона воювала в загоні славнозвісного героя Федорова і була нагороджена медаллю партизану вітчизняної війни Другого ступеня. Такої відзнаки я ще не бачив, і тому після першого ж знайомства з новоприбулими хлопчаками спробував був якось видороти в них материну нагороду, хоч би дали мені трохи поносити її. Однак з цього нічого не вийшло. Імена у прибульці були якісь дивні. Старшого звали Авангард, а меншого Владлен. Так їх записав батько, запеклий більшовик, який загинув на фронті. А от з прізвищем їм не поталанило. Хвостови. Авангард Хвостов. Звучить трохи смішно. Тому мати називала свого старшенького Гариком, а ми, дворові хлопці, партизаном. Гарик був за віком старший від нас, років на два. Легко спізнавався з усіма, Балагур і вигадько, яких світ не бачив. Слухаєш його побрехеньки, наче все правдиво, а потім уявляється, що то був розіграш. Одного разу заходить він до мене. Я саме на кухні кип'ятив воду на чай. Поруч щось готувала на плиті сусідка з крайньої кімнати тітка Маруся Білявка. «Ой, а що в місті діється?» – починає партизан. Люди, наче, показилися, біжать на Дніпро по рибу. «Що ж там з рибою сталося?» – допитується тітка Маруся. «Хіба не знаєте?» – дивується Гарик. «На дворі он, який мороз!» Воду скувало ту кригою, і риба задихається без кисню. Вистрибує з ополонки, тільки підбирай. «А чого ж ти не там?» – поцікавився я. «Пхе!» посміхнувся партизан. «Невже ти забув, хто на нашому поверсі проживає? вод. Вони приносять нам рибу щодня». Вже набридло на неї дивитися. Тітка Маруся вмить вимкнула газ на своїй плиті і зникла з кімнати. За хвилину вискочила вже одягнута з відром в руці і до мене. «А ти чого стоїш? Бери якусь турбину. І гайда зі мною. «Прийде мати з роботи, порадуєш її. Та захопи кочергу, вона у вас довга, аби було чим рибу витягати з ополонки». Я послухався її, і невдовзі ми вже обережно спускалися за сніженими доріжками Володимирської гірки до Дніпра. Дивно, але на вулицях натовпу людей ми не побачили. «Певно, вже всі на річці». Подумалася мені. На березі теж ні душі, з Дніпра тяг холодний вітер. Тільки на крижаному полі, що пролягало аж до Труханового острова, де не де біля полонок поодинокі рибалки. Про всяк випадок, і ми з тіткою Марусею ступили на льодове покриття, добралися до найближчої ополонки. На дерев'яному ящику сидів дідусь у валянках і в кожусі. Раз по разу смикав рукою ломачку з ниткою, опущеною в маленьку виїмку. «А де ж та риба, про яку кажуть?» – спитала тітка Маруся. «Невже встигли всю розібрати?»